Thank <laughs> you. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أكثر في الأنبياء والمصاليم محمد إبن الله والأمين على أره وصحبه والسلام تسلم كثيرا وضعه بسم الله ف... وقموش لكو برينة برينة مضو دينامكو وفي تردان وفي تردان نسبة كمس الله وقموش Svesti naše susrete na petak u futbu i ove desa subot. Dok Allah španog dava na promjeni stane i nedanje neku drugu situaciju za lavu profesor. Pa sam umjesto onog drca Fik Akide subotom odabro da čitamo o preznanostom srednjeg dana što je bilo u programu nedanje. Pa ćemo tako nastaviti dok postepala s promotarom jedan dan. Bogužnim nje do ostaneo da se on je čestio sučatelj da svi će restorava podugo metodologije. Ko ste što se čušao predstanicu sudije dana jeste da se pred sudije dan kad se grošeri izlok kad se proči regulije tjela sanatora u ovom omletru, da će neke ljude zemlja gutati, da će drugi biti poravnati sa zemljom na tako, da će uništavati na razni način, da se treći pretvarati u svidje i majmune. Pa se pitali Allaho poslanika sallahu alaihi wa kad se odešava, odešava, se odgovaraju Allaho poslanik sallahu alaihi wa na razni način. U nekim hajithima je odgovarao općenstvo, kad se hrošili to tako, pa je pitala Aisha radijallahu anha, ali rekao Allah s.a. da će biti vtrogu ta'na. Israđa na se zemlju voje, tako iz medijini na Amerika. I tako, dalje pa je pitala anha, da ima da da, kad se namnoži zla ili kad zbog ne ovladala baš u Grim hadita nam prital tako kad se to, to Allah Svanotara tako kažnala pa je rekao zlal je crmo to zgovarao na razne načine u nekim haditima je spominjalo kad se proširi muzika kad se proširi zinalo kad se proširi e, muzika i pretašće kad se proširi nošenje stvile i tako dalje, kad se prošli točenje alkohola i tako dalje, znači da se ne vraćamo prošli put sve, detalje zaspominali te hadite i vidjeli smo da ništa od ovih zara ništa od ovoga sve, rekom salarije, sve nam općenice spomenuo općenice spomenuo općenice spomenuo da se prošli zlo, a s druge strane, sve od i djesta, nekrijeva koji je Allah općenic salarije, sve spomenuo od alkohola vina, od, jel tako, plecafica i muzike, od svile, od ova lajivana zinaluka i tako dalje. Znači, ništa od toga nije, a se nije desi. Sve je tu. Sve svijete da se spušta ova sanatara kazna sve tu. U vava, botanika, tolare, telem, su, izbeđeni, su tu. Svi uslovi koji su spominuti u Allahu, ova poslanika, tol'a, i telem, su ispiljene, oni su tu. Željim Allah naš kanaltara molim da nas učinje od onih koji će mjenjati ovu situaciju i popravljati ovu situaciju i Allah molim da nas čatkuvate svoje kazne i da nas neobuvati kaznom kad, kad na druge svoje kazno A poslje toga govorimo o sljedećem pitanu, odnosno sljedeće toj ali koja će piti prisunje dan, a to je da se predsugni dan, dvođu vrijeme kad će biti mnogo i nejetka. Bit će mnogo i nejetka. Ono da će biti mnogo i to je, je tako, relativna stvar. Da mi možemo reći već sad, u odnosu na prije 30 godina, ili 40 godina, ili ja ne tim ali 30 i 40 godina, da je već sad to znači ispoljeno, tako? Da je već sad i nekak se prosvjurio i da svako ima svega u odnosu na ono što se tancije od prije 50 60 godina, otakvo. Znači da je ovo situacija ne uporedila, evo ovi stari odmah pokazuju, otakvo da je to tako. O? Da se nešto uprebojeno. Da svako ima više nešto što je u uvoli godineva, tako mogu znamiti. O tako, tani ljudi nismo mogli znamiti da će dolaći polno vrijeme. Ovi stariji ljudi pričati sa njima, nismo mogli nikad sanjati, o tako, da će dolaći polno vrijeme, da će ovako živi. A pitajte ljudi danas kako živjeti, teško, o tako, o tako? Kako ti O tako? No jednom kaže, znam, što zna više od 50 ljudi kaže ovdje u okolini koji se objećaju od čeg ova tešto živi tak, tak, o to da se radi zbog toga znači vidio sam u nas 75 odnosi ipak joj rekom sam vario celem ovo što se odnosi kao preznat sudi je rana spomenuo detaljno spomenuo sa jednim konsrednim opisom pa kaže da je taj film mali premiju hadiju da je resul sallallahu sallam nabraja uši ugari koji sebe sebe dan, nazan kajvera ne dan tako nazan pera za huduva guli mamis da toga danas, tako ha kajver, je tjej šošt ugari predsugni dan sam je rekao od stvari jedna je da će biti viška imetka. Da će biti viška imetka a ta joj povađeru no mirata dinari sa je zvarnom stakupom. To će biti dajo dinara. Stočinu zlatnika. O I pored toga dađe su stočinu zlatnika i on opet poslije toga ostane ljudi na zadovoljnosti. Toliko će mjetka biti, ali tako Sad dnešnje što se na zlatnik, ali opet i je nezadovoljna Oni znaju, tako Zlatnik njegova tezina I da je to ogroman vjetak Da se šta ne bojimo tim proračunima. Obično jedan, jedan taj a, Zlatnik Treba da Teozi od bilke, znači, 20 zlatnika je 85 grama zlata. Znači, od bilke, 4 grama i malo više, malo više od 4 grama. Opa ne mogu to na da je izrašnjava koliko je to više od 4 grama, ali od bilke, znači, 100 zlatnika, 40 grama zlata. A tako 450 može, hmm. ovih ukati ne znam jesu odgovarali o ovoj mjeru ali od prilike možda su vidu te učine znači to je obronan imetak, međutim drugi je taj imetak i opet ostane nezadrveno ne? kod imala muslima u ljegovom stahinu na debu da resim s Allah jer je sve nam rekao ljata kojim sraju Jek što rafi kumul mam. Neče ki suži dan, dok medovamo nekude mnogo imetka. Dok se ne namno ži imetak vas. To je ti I dok ne budem Dok ne budem hatta je vim rodbom mami ne jekdo mnogo Tako da će postat bryga svatog ko i ne ješta njegova najveća briga sljubu pisliti koga odnijek primi sadaku. Pa će onda taj svoju u zekat, misli čovjek, koji je pripremio da izgledi iz za čovjeka da mu daže taj zekat, pa ta će ovaj koji je pozvan da uzme zekat reći ne vam potrebe izvati. Neće otprcinjega, njegov netak, njegov zeklad neće te uzeti. Ova, hajde u sebući na to znači da će ljudi biti zabrenuti, vidi naši veliki teret, kom je da ostatnu zeklad. Neće biti ljudi koji će prijimati zeklad, toliko će se s njim nekaviti. To je predstavljena. Jesu tako, šarite na nemažu, بعد ذلك الله أبو الثانيكة فالله عليه وسلم بغاري تصدقوا بيلت الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطاها لو جئتنا بالأمس أو يقول الذي أعطيها لو جئتنا بالأمس قبلتها فأما الآن فلا حاجة لي بها تشهور التودية بيلت السدك قصر da će to vijek ići srasnijom sadakom sa nekatom pa dajati i djeliti a onaj kom je se daje reći da si prije došao da si jučer došao možda bi uđao to ostave a danas to ne prema sada je ja vidu meni ako bedo nam je pa neće nikoga koji će odjega tu sadaku i taj zapad primicu ova situacija ovakva ali ja najbolje znam ovdje doktor Sulevano Reškar koji je autor ove knjige, on kaže da je moguće da se ove situacije ponavljati više puta do sludnjeg dana da je moguće da se ove situacije ponavljati više puta do sludnjeg dana i da je ovo jedan od preznaka koji se možda neće desiti jednom zato što se bilo da je ovo već bilo i to vrna rama, uvrijenno Umar uvna l-ad-laziza to je khalieta, anjevićki khalieta koje brudu to šo izra koje kaj raja se vidina, znači nije tu uvja prošla prošle ali radijallahu a večno da šo nam nas i uvijem uvijene kaže Umar uvno se ibn al-rahnan, ibn ibn znači je to Darina. on kaže da je u vrijeme ona ropna abu aziza se dešavalo da čovjek donese uvjetak donese uvjetak pa ostavi kaže kod nas da nalavimo kome ćemo dati od pa ne bi mu našli, da bi se vratio sa tim za svojim za u svojoj kući ne bi mu našao kome da radim toliko je kaže u vrijeme onda rodina obdrava duža, toliko su ljudi bili zasečeni. I mjesto. Da nije rašlo nikog da od njih ga primi A To je ovaj breket, znači, za ne povjerovati, se brzo spusta. I brzo, brzo se obješava. Onda izni obdrava kriz. Nije vlada koji je vladao 30 godina. Oni je bio netkune tri godine na, na vlasti. Samo netune tri godine. Ali nesme tri godine, on tako, ostavili su da se pamti u istoriji slava kao godine pravi, tako, godine pravi, godine kad je zabranio prestalo se sa zumom, nepravdom, to otimaršinom, ono tako nebespravnim muzulmanim tuzi i mesaka, glomilanjem. To su bilo godine dnjevi jezikajta, a tako gdje on, sve ono što su prijasni vladari ispred njega nadominal u državnoj kasvi, uzimajući od naroda i svijeta i ga milali sposebno, zato sve vraćio, podijelio, to je ono, taj nas pustio netak i dao, da rekec, tako da ljudi nisu, nisu preminali, isto tako doći, kad budemo govorili o nerdi o nerdi koji će se pojaviti doći predsugnih dan a to je jedan od posobaka Allahovu poslanika sallahu wa sallam koji će biti praviti vlada predsugnih dan Allahovu poslanika sallahu arayhi wa sallam jedna od njegove jeslovina koju je spomenuo, jeste da će u njegovo vrijeme biti toliko imetka tako da da će biti isto tako problemno tako kome da dadne isto tako Allah poslanik je spomenuo da li se odnosi to na energiju na nekog drugu kalifu, kaže biće od mojih potomaka kalipa, da tako nasljednik na vlasti, koji će i neoriti napami. Znači, bijoriti će ga šakom. Nije će ga brojati brojem. naši dielčega nakol tovarima šako čestama tako misega brojati, tako ja to mala haten ya to mala haten to znači da će onako nešto povede zakodit tako je gravitet bel tako tudi je mi se grepra znači je znači to se dio li tako da nema ja, potrebe da broji zašto da broj kad se izvraja nemože ja. tako će biti Allah najbolje zna da li se to sve objedinje? u jednom uliku, u liku medije ili će to biti znači više o, kuta se ponazati ili će biti i u vrijeme medije i u vrijeme nekog još pravedog vladara Allah najbolje Allah najbolji zna a ovaj umet ako bude trošio riznice a, o, tak se zove svjetki monetarni fond a tar, ako bude te riznice trošio na Allahom kutu Allah najbolji zna naši neće na potpraviti da broji nakupi i noć trošio na Allahom putu si vrati ali tako zajmove, dugove da sljedej taj tvar prosim, vi mislite da mnoge stvari koje spominjeme, ali tako da, ili su bile ili su bile nekoliko puta stanala znači sve je tu Allah'u Sanu, pozdravajte u jovi svar. Každje predsutni dan, če ste selam nazivati samom prijsnim prijateljima i poznanićima, proširjuće se trgovina i bit će pokjeda na rodinjski raz. Ima mašnad vidioći u svom usmedu sa istalim istanadom od Abdullah ibn radijallahu je rekao Allah'u Sanu, sallahu alaihi sallam, ina tajne تسليم الخراسة وفشك التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقتر الأرحام وشهادة الضوء وكثمان شهادة الحق كذلك رسول إذاً في تلان سامو اونوكو دار وزنائش سامو في اسم إبرياء كلمة رسول إذاً جسد رشيد do te mjere, da će žena pomagati svome mužu u trgovini. A? Ači, vidi, svi odmah potvržili da sve ovo imaju. tako, presudnih dan ćete to tako, posljedati, rozbiti, reze, proširite se lažno svjerošenje, proširite se lažno svjerošenje, ovo do te mjere, da najveći stručnjaci, je tako, danas, i advokati, i svali zakona, kažu, zakon je da se tako. I onda jedan od izvali na sudu i kaže, pa ovdje na sudu, i je, kaže, da, da ko može više da slaži. Ko bolje je slaži, jel tako. I sami sljedeći, jel tako, kako je to njihovo suđenje, suđi kaže da se laži ovdje, tako. To s njima čuo sam onaj, nameljena, krem šem. I skriva će se kazi, je opakvo, i pravo sljedešenje. Pravo I zadnja stvar, koji je spomenuo, da se proširice sudni dan i proširice se i doši do izražaja kalen. tako. Ano, kao tako, misli se šta, pisanja, a vi vidite danas, tu je dosta tako, štampa je toliko raširena, dnevna štampa, srednišnje listevi, je li tako, mjesečnjaci, kluže onako se štampaju. Imo e, sam danas, kad bih htio da kupi, je tako, svaku kjegu koja izaži, znači, trebalo bi pravo budačno. Toko jednog dana u stanku se izvacija tako ponekoliko nekoliko ova knjiga. To je na sve strane nauke. A, međutim sve malji učeni ljudi. Zašto se misli ovde da, da će se postavno samavno živati samo ne? Znači to je, već sam objasnio, na neki način da se odnosi na ljude koje ćeš poznavati, nazivaš Selam samo ljudima koji ih poznaješ. Mi smo tamo mislili, je jel' tako kad se švirula ova dava, u tako, tamo smo misli da ono možeš komotno, gdje god čovjeka vidiš, odmah ga propoznaš da na je muslimani, nazivaš mu na selan, jel' tako, razkomotniš. Međutim, brzo je došao vrijeme opet, bez obzira što ga ovako stvarno svana kao da i musliman, isto on neće od Zagleda se nešto izgledaš, neko zna. O tako. Nisi iz njegove firke i tako U drugim predajama isto tako da je Allah Buzunik sallaha a.s. doslovno rekao da će to biti, znači, inna min saati, da kada ti tahilita ala ma'riha od preznaka studije danas će biti kad bude stelan, nazivam samo onove koga pozna, poznaje znači, da je razminjivanje pozdrava na osnovu poznanstva, samo i sve ove druge pojave, znači su tu, su tu među nama zutim opet kažemo, sve ovo i vidimo da sve ne pojavljaju tako i da se račine ali sve ovo relativno, koje, do koje vjere i šta je to do koji se to još mjere i do koji se to još mjere i koliko će to još biti intenzivnije Allah najbolje zna u koje je ispred nas zatim od preznaka sudih dana za koje također možemo reći slobodno da su tu međunama jeste da se presudnji dan kako je navljaju Allah poslanih sallaha se e, kako bi rekli izokrenuti mjere izopakriti jel tako e, mjerila i pravila presudnji dan će doći do jel tako do izopakrenja i izmjeri Mijeljila i pravila. Naprimjer, poznate se stvari učiniko kod ljudi po kojima se nešto vrednuje je i nešto cijeni, nešto prepoznaje kao pozitivno, a drugo kao ne, negativno. Pred sudnji dan će se to povrkat. Pred sudnji dan će se to فهو بركة فشتاكو كبكادي رسول الله عليه وسلم حديثو كي يجينا جيما مهند إبن مهجة يحاكم أدبوه رئيس دا يركو رسول صلى الله عليه وسلم في جواهي حديثو يسيطو اوضط نولو سينكو سببينيها سببينيها الشيخ حسامة رحمه الله تعالى كادي سياتي على الناس سنوات من doći ljudima lažljeve godine nastup će ljudima lažljeve godine, godine, godine stjera stjera stjera i u sakta fih al vjerovat će se u tim godinama može učiti i sadiku a u tim godinama se skulo sfera ti ona koji istinu govore i ukadalo fih u tim godinama se vjerovat varamisi Znači se povjerenja u Varaunc, u onoraku, jer tako, mi povjereni, Ima će povjerenja u nepovjerljivog voju u Fihu, a neće se imati povjerenja se ona koyest. Koyest i smatrati se nepovjerljivim onaj koji jest, koji jest povjerenik. Vojans kupija u vejziva i uzim godinama će progovoriti rujizima. Ti godina se govor ko porovila. Pa su ti Sulejmanu pa neka samali, zelje, šta je to porovila? Što se ti godina govor, pa je rekao, reku Sulejman, to je taj bajru tafi. To je težgrijan čovjek. To je zati čovjek. Tafizna si. Mi stavani ništica, nikakav čovjek koji će jeste ja hjedamo ti amilama. Ali on će to tako ustati da govori o važnim pitanjima, znači pitanjima o četskim pitanjima zajednice. O najvažnim pitanjima i u kako politički, ekonomiji, on će pružiti malo riječ, taj rodivima. Ovdje je dovoljila, znači, taj neki mali, sičušak, znači, upućuje ovaj, sam oblik upućuje nakon da je to neki sičušan, bezlačajan čovjek, kojem će se dat prije i on će govoriti o, o opštim stvarima, stvarima, da tako, kumeta, ljudi, on će se brinuti od zame, davati išljenje, jer će se njegove će se skušati o tim, tim stvarima, a on je aruevita, znači on ne zna ni svoje vlasti probleme da riješi, je li tako? On nije sposoban svoje žene da naređuje, a izraži na naređuje umet u Tako Nije sposoban da riješi svoje probleme s ženom i djecom, a on preuzima probleme umeta i, i naroda čitavog i sve svoje tako se dođe u Kaže on, kaže Sulejmano Vaškar, kad različimo o našem stalju, danas onda vidimo da je došlo ono, ko će ovdje govorio, Allaho poslanih s.a.m. Pa danas najveći lopovi lutaži i najveći pokvaranjaci, koji u svojim rukama posjeduju sredstva informiranja, jel tako, televiziju, novine, stampu i tako dalje, radio, Imaju mogućnost da manipuljuću siječno i da im svi vjeruje. A istreni ljudi od bogobojaznih iskrenih muknina, oni su danas predstavljeni ljudima u javnosti kao lažovi, kao lupezi i kao tako kriminalci, ljudi od nepovjerenja, nepovjerenja. Zato danas umlac, to tako i Muslimanski narodi svoju stvar prepuštaju upravo tim takvim lutežima i ruenživama, ovako, ljudi daju svoje i svoje stvari, da oni od tih stvari u njihovi raspravljaju, da ih vode u njihovu propast, da ih vode u njihovu propast i zaista i tako. Da čitam novina, a makiranju u ruki pade drevija vas. Znači sam, pisuo sam onaj slukov otvorio, a kad sam otvorio naravno ovako jedne one velike stranice, ima, ima slika. Na toj je slici s jedne strane stoji ratac, a s druge strane stoji senar onaj agitajuć. I velikim svojima između je koji se pisi zbog reklama. Znači to su onaj, ono kompjuterski onaj. Obrađene. obrađene stavljene te njegove slike i sad reklama piše, pogledaj reklame. kaže zbog veliki potražnje gledala sa interesovanja urednih, ne znam, ovaj, senat je odgurio da ponovo emituje i emituje intervju sa, sa razom s ja on, nem ja vas, radom s čebanovina, sam sebi tu reklamira. Subhanallahu rek gledaju. malo je nešto sa islamskom svijetom tako. Malo lijepe koji čita Kur'an kad video Wolfgang James. Asi munkanica u tako. Kako je to grubo Name taje. Asi je grob i grob bookside a bit. Je to mali pulisirace da se reklamira. I sad se to napuhala on je, ličnost neka velika, i sad tu, to liku je ta čije tjedala, zato siguran da nisam smije zainteresno. I da to nitko ne pojmo ne ovda. Međutim, šta je, znači, posjeduju ljudi negi I on mogućnost da napurava i takvu situaciju, da je pravi i onda da, da se tako neke ličnosti u a te ličnosti stvari su ruvedi, masoni, tako pokvarenjaci, koji su spremni preko Leševa, preko dojčerašnjih najboljih staradnika, o tako, i najvićih prijatelja svojih, preko njegovih Leševa spremni za karijeru, bronesnih tipov. Jedino tako se može, znači, na taj način tako grubu, jevkinu, ko na, ona a, narodna pilašica ali tako tako jeskino da se reklamira i na takav jedan nizak naši mogu tako te uvejzide oni mogu tako da se nameću svim stilama da vas manateala sačuvati Allah da u ovom narodu da mi razvori ti glava koje će zaustaviti ove bezovnike, koji se zaustaviti ove vezovnike i spriješiti ih da ovaj narod odvedu u propast. Da u ovom narod zadate razvori tih glava, dovoljno razvori tih glava da ove služake spriješi da ovaj narod unište. Jer oni su zamijetili da ga jednom zauvijek unište. Allaha molim da bude oni koji se to spriješi. Amin. Što je taj sva presudi nam također veoma, veoma nama raširena, tako, i nama dobro, dobro pozna. tako. kaži presudi nam će se pojaviti šurpa, policije koja će ljude šibati motkama, moafis, prebijati ljudi. Ukupna situacija predsjednji danas, znači, to je zato što se namnoži zlo. Kad se nam, namnoži zlo i nepravda, je tako? Pa onda zoročari moraju da imaju posebe, postrujbe. Jedinice je tako koji će stilupiti njihovu nepravdu? Vrani ti. se prava sistem, tih tem, ikonskih tih tem, kao što prvnih haliha nije imao posebnu policiju tako, evo Bekr radijala nije imao posebnu policiju <coughs> nije nije ono nije od nije izbirao da imam posebnu policiju što nije ima nije podbila potreba posebnu policiju bila pravde nisu tako da je kada je došlo vrijeme kada su zločince znači htjeli da smijeli odnosno da ubiju Uslana radijela ja <kuh> on je bilo tu politiju koja će ga je tu pravedom znači i pravedom vladara, svaki njegov, tako, musuliman je polisajac. Svaki musliman da stiti, voli, brani, tako, vrst platno? Treba on što, voli zada, jel tako, imam za... Da njegovo pravo jer se uspostavlja pravo, da vole ljudi pravi, ima jeste za pravo, jel tako? I tu spadnici se raspolaganju i s tim su tu pravu. Nije bilo potrebno za policijima, tako, nije bilo potrebno. Međutim kad se namaši zla, onda potrebna šurta. Već u nije Ahmeda, a Basijski Hamita imaju svoju, to u šurtu, tako u i vojsku koja je nosila Crvenojuni Uniforme. Što je sad oko sad? Zato sad morati biti zvo. zlo. zlo. ne prava. Tako će presuditi dan kad se namnući dva i ne trade pojaviti se, tako ljudi koji su biti zaduženi da čuvaju re i mis i pravdu. pravu. Međutim, upravo oni koji su Zadruženi do svojoj razi i ide upostavljavi pravdu Zbog tega, kad se nepravda proširi Če se pretvoriti u svoju suprotnost Pa će on čini ti bas biti kočinjaci najvećih ne ne pravi. I on se danas. Zašto je policija zabijena Uspostavljane i šuvanje, redali Javno vredali Mira Šta policija danas radi? Pravi, širi Sve ne Ne, ne. Pa tako? Ko predaje drogu danas? Policijski inspektor i policija, o tako? Ko krijučari? Ko ovo? Ko Evel? Što god znači, oraz u sve to počinje. Sve počinje odinam, tako? E sad, taj vreć, i mi, taj treba... في طيب رسول الله عليه وسلم وحديثه في يقول في آخر زمان رجال معهم سياس كأنها أزناب البقر بيش ستكون إذان في بيسر محج كأكرار لرسول يبدون في سفق الله u Allahovej sržbi vajaruhone fi vamadihi a vraćati se u njegovom zadavu Nj. odlazi će u Allahovej preziru a vraćati se u njegovej sržbi sr sr sr sržbi a vraćati se u njegovej sržbi sr pa ne gledam svaki pomekajac da on ultrapetorani u Allahovej preziru a vraćati sretni biti jer on upravo ti koji na javu rasulallahu alejsallam da će imaće trebom krave rekao je jeste hoješ tu je rekao el tako da tako ima muslim bio je da da je rekao sin min ahli nahr lam dvije srte ljudi od stanovnika gdje hendama nisam vidio. Joši nisam vidio. Znači nisam vidio na dvijalu. Resul sallaha reći srlom još i gleda po dvijalu ki kaže, kje ove srte ljudi što sta vidio u gdje hendama vidio što je na dvijalu, kao tako. dvije srte nisam još vidio. Koje srte dvije srte kaže kovmon na um stijakom ke ad nadim da pari, ja pribuna vidan nas. Prva sorta što su ljudi koji će imati motka se, da tako, kao kravlje repove kojima će mladići i duđi narod. Ljudi. E, tijel je ide, se Allah, reći je na video. da i ne je jel tako? Nije da Allah subhanahu tjela da to tako napasne. I tako te, onaj, tu, kad tako, gadoviš da Allah pos. s.a. l.a. s.a. to vidi, nije to Allah pos. s.a. l.a. to nije bez voli. Neka svaki onaj koji klanja pešo je namaza, a oblači politiku uniform, i vješa ovaj travlji red, i ide na posao, i kada se da Allah pos. s.a. l.a. s.a. l.a. nek nikada se ne ko sahih muslim baši ima voseo da nije do sahih istrava haji sigurno pa nek se smisli on šta je rekao allah svani sallallahu alejhi ve sellem zanje ga ne kaže se da kaže da je sose astronomika di hana mali interior svidje jedao ti soti ljudi sa nokca chama sa kako god hoćeš koji su kao kradl i repovi kojima oni udaraju ljude. I druga svrda, to su žene koje su objavene, a gole, koje zanose u vodu i mir tu sve tako, njihove vale su kao grde, debije, to tako nadijete, ubijene tako ne Neće ući u zemlje, niti će osjetiti mir i zemleta, iako se mir i zemlje osjeća na toliko i toliko voda. U nekim predajima kaže 500 godina hode. Eto, liko će vi su dalje nađenete. Ovi odjevene, a gole, to svi znamo šta znači. Treba se vešnjavati. Ako danas nije jasno, pa kad će vi, ali tako. Ko pol odjevene, a gole. Ali tako, ko pol pokrivene, a razotkrivene. I tako dalje i tako da. Da vas sve? međutim nama je opet posebno ovo dajemo znači akselat na ovu na ovu prvu soft, ovu prvu soft. Pa svaki onaj koji ovaj krabni rek objeci na svoju pasač pa po putu nekradnosti da li je ikako moguće ovaj agi da ga je poroši možda vi kod ili rožnji zanišći dola, ali i na odnosi će nanišći. Da nego, Može. Može? Znáči, da je ne pogada. Znači, po ofisu mogući. Posto je moj firje, znači, i firje, i generacija postova se, koji se sločnih postovičnih Aduural, jel moguće da joj ja, spominu, kaži je, je, je pomaći? Kaže ka pa da način u i prije ovog su u je to uopće. A da to znači sve te policije koje su nosile te dvoskače časovom i Pendreke mm. bilo sta jedno znači svi redom, dalje moguće, tak se pojavljaju da danas da je ovaj da je moguće da imaša. Hrvatsko s mnosek se se Ja. to nije bitno znači svi i dan danas nosi, dalje moguće da i sve redom, da i sve redom ovaj hadih, omaš, to je nam znači meni ne ide da je nekome moguće zavestit da je ova adijit maša, meni ne ide uglavu znači ja ne mogu zavestit da i koji može pomisliti da bi ovaj adijit ne obuhlata ja ne govorim jer sve samo sad nakon stavica danas nekako sa pendrekom svi redom znači koji su tako se naorožavali tim pendrecima i moskašava svi obuhlata ne može ih promest nika po onom mišljenju, znači ja sam se da ga ne oboljate. To svaki kako kako će on sad, onom da stara. Da to i svi politička vera se Da li ja visi ne da nema, znači, mogućnosti nikakve, nikakve vila, na koji način da i provošnika godi, nema šanski, neksak i oni razliški, nema šanski, znači i džandari, koji ovo i z tako duži, z redom ne provošnika objehoditi. A oni to i našeg usloga šabetskoj nijedljati. Dranječe, znači šabetskoj sistem. Na njih se neće moći odnositi zato što ste ovdje govori o nepravi, jel tako? I zato što ovi koji to rade, jel tako, ako misliš na tako, ljudi koji naređuju dobro odraćaju zla u islamskoj državi, pozitivno odraćaju od zla i tako dalje, ne može se na njih odnositi zato što oni naređuju dobro od zla. A ovdje se normalno radi o stanovnicima djehennema. Kako će biti stanovnici djehennema, oni koji ljude odslučuju, gdje na namaz, on tako. Što će biti o To znači, ovaj kod on to A ovi danas, znači, koglava se sa svakog afekta. Iza afekta, znači, da, da. da. stanovnici vatre i razumom čini i da nepravdu čini i da nosi one pendreke koji su kao kravni rekovi i da njima živaju ljude. Znači, sve se pojedano mislim da ne, ne izlazi iz konteksta. Sve se uklava. Dobro, <coughs> <coughs> preznam kad tu je dana, bilo stvari koje će doći i dan, kao što prenose evo u re, redu Allahmanu za lahu, poslanika sala a ذلك ولا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل حتى يخرج الرجل زكاة المالي فلا يجد أحدا يكبرها وحتى تعود أرض العرب جنات وأنهار بليش قيمة مسلم كان ذلك غير ذلك الله صلى الله عليه وسلم ناشنا في سورة إبان dok se ne namnuti živetak i ne bude srećao, ne bude ga bilo višta, neće nastupiti sudji dan, tako da čovjek odvoji zeka svog netka, pa neće naći nikoga ko će mu od njega sad zeka primijeti. I dok se ne vrati, zemlja Arata ponovo, uba i kroz koje riječ teku. Dok zemlja Araba pa ponovno ne zazeleni i ne budu baše i kroz zemlje Araba pa ponovno ne budu rijeke tekle. Jer ovdje kaže Seaudu. Dok se ne vrati zemlja Araba pa ponovno, dok se ne vrati. Znači da je bi da je bila. Dok se ne vrati u što? U baše i rijeke. U baše i rijeke. Pa kaže avu ovdje Suleiman Avaškar kako će se vraćati u basenu i lijeke, kaže to može biti iz dva sebeba ili da to bude sebebom e, zaljevanja i navodnjavanja koje je danas aktualno u arabskom svijetu tako da danas u arabskom svijetu u odnosu na nekoliko desinija unazad mnoge površine su već želene, je tako? I mnogih gradovi, kad vidiš panoramu grada, izgleda, znači, ima puno drveća, i zelenu, puno zeleniva, jel tako? Što je bilo prijene, ne Dostko je bilo nepojnivo. Ili tako, da se odnosi, da će za zelenic ponovo zemlja Arapa, ili kaže da će se promijeniti vremenske prilike. Da će se promijeniti. To li tako, atmosfera, da će promijeniti uh, klima, da će promijeniti klima, što je presija, da se vjeruje u što? U drugo, je tako, zašto? Da će promijeniti klima, zašto je presija? Oh, zato što, ali sanih toari se kaže, vratit će se kao što je bila, prvi put nije bila želena zato što neko narodljavao i zato što je kako je vrstio bušovkine, bunareve i zato što nije nego je bila želena, je tako Allah u volju bila želena pa ovdje kaže, vratit će se znači, šta neće s tepakom tih bunareva, nego će Allah promijeniti ponovo stanje pa će se ponovo vratiti biti, je li tako želena i ponovo će biti baš i, rije, i rijeke i to je samo to ne dostaje, jel tako samo malo da se promijeni klima Da tiša počne padat i gotovo Znači tu brzo sve za zelenin da Treba puno I evo rijeka i potoka Znači Ova zemlja koja sad izgleda To tako Besplodna pustinja I kamen to malo kad bi počelo nekstiva gotovo To je brzo sve Za zelenin. I postala vrlo plodna To tako izelena zemlja. Allah najbolje zna. Sljedeća stvar koja će biti presudiji dan jeste da će se desiti poremećaj u svrji, u, u kretanju nerveski tijela i posljedica tog poremećaja desit će se da će ljudi primijesti na mjesec, tako, na pojavima djeraha kao što bliže ime sruta, radjala, to je u Salah salam min ikpiravi sajati in pihaful ehilne od priluživanja sudnjih dana jeste i to da će ste za debelci mlažati za debelci mlažati na početku mjeseci on kad se pojavljiv bit će debel, tam, pa će ljudi govoriti kao se bježi ele, sradjala da je rekao, kad ljudi vide prvi mlađak, bit će govoreno ovoj već dvije noći, je tako, ova je već dvije noć, ovo je mi je druga, je treća noć, je tako? I šta će još biti presudni dan, bit će uzimati nešćiti za putere. Bit će nešćice služiti kao prometnica, li tako, za putere. I neću uzitati će se proširiti iznenadna smrt. Umirati će ljudi puno tako. Iznenadna, iznenadna smrt. Del reste kolpimate zana. Des hm? petnaest minuta. Dobro, onda ćemo pročitati i sljedeće, sljedeće pitanje. اشتبت فيه ذات في سوليان قد نعوه بجنس قاري بيدا جيمان أحمد رحمه الله تعالى قصوى مسلم وقصوى السيدة القدرية رضي الله عنه فيه هذه تاسي عدا ذئبه على شاك فأفعدها فقلبه الراعي فانتزعها منه Došao je vuk, napao stado i jednu ovcu. Pa je pastir napao vuka i posao ovcu ponav. I vratio je u stado. Se napava, na zene pa je oda vuk sjeo na svoje rek. O tako? Kostu i nas paće si na bihjel tako, si je bihnu slu ili izatim rekam ala sata bi laha tenziu minni rizta Allah mi Allah dao hih? što ti mi Allah dao Šta kažu da ovo Ja je Kako mi to Kaže sebi, mukeun ala zanbi yekalimuni. Kelan nas. Kako to gledam? Vuk. Sve narik i pričam, kaže ko stari zapretaj se kako u sviđa pa onda kaže je što onda kaže zvuk ela uku, bilo kje vi ja zemljim da je li oči stiju da je, tebi, je jo sviđu sviđu هذه توي محمد صلى الله عليه وسلم يسرم توي محمد أنه لا يسرم في يخبر الناس في أنباء ما قد سبق قولوا درسي في الولينا وسلموا شتو يترسل Šta znači to što pa kabul er ra'i yesuku ganamahu hatta dakala al madina Šta se ovaj pastir dokupi i pravac u medini Ide da traži nešto veće što. Otako Fezawahu ila zawiyatin min zawayaa thumma ata je sallallahu jedan kutak u medini gde siatio svoje sad a od anasjao Allaho basalnih sallalahu arīhah sallam fa akbarahu a da uvavetje oči uvavetje šta u jezpriši uvuk šta se besložba fa imara rasulullahu sallalahu arīhah sallam fa ljudi evi starati žani fa i narodu Allaho basalnih sallam da se ezan znak, ale da ezan da šta Stara sam ženje, otako. Ljudi okupite se. Znak za okupjane ljudi mimo namaskog vremena, elu tako? Tu nahabate kapanel raji ahbiru, a zatim kad se ljudi okupili Izaša je malo po tolik salvari i rekao pastiru o, o valjeciji i pričajim na Pa je oval pastir Obavijestju sve, prišlju tredje samu se vesilo. Pa je rekao Allah s. s. selle. valladi nas ti gledi. Istinu je rekao ovaj sadaqin. Ovo što priša da je vuk prišao, to je istina. On tako? Evi on se gleda kako? On tako? Ali Allah s. s. sadaqa kaže, لا هو يستناصر فقط والذي نسي بيته فكما من او قتيل يا روسي مويا دوشا لا تقومو سات وحتى تكلمت في باو انس ليهتنا ستو بي سودي دان دوك جيفيز يني لاغو دوغورلا سا لود ويكلم الرجل علبه صوته i čovjeku će se obraćati drška njegovog bića. Progovori se drška bića. O tako? U Asiraku na liji i kajuš na njegovoj manuli. Progovori se pred drugi dan. Divlji zvijeri drška bića kajuš na nanuli? vajuhbiruhu fahiduhu bina a o, ga, njegova najbliža rodbina o onome šta radi njegova ili šta je govorila, šta je prisala njegova porodica nakon što oni tako ovaj hadij kaže aučoru pusnoti da je ispravno stanjava da ga vidi živno Čibane hake i kaže Hakem da je sahim prema uslovima muslima i sa se složio imam zehebi vidi imam tirnizi od riječi tako mi onoga učio ruci moja duša znači ne spominje ovu priču gore sa vukom a kaže što ovaj dio dole da će pred sudji dan progovori sredivnih živjeri i mrtvi predmeti i mrtvi predmet. Ovdje ima jedna zanimljiva stvar, tako? Mi kad kažemo kada neko kaže da će progovorit mrtvi predmet. To tako to je zaras. Izgleda čudno neprihvatljivo. To tako, kako su da progovori mrtvi predmet, to tako? Kako to da progovori kamen? To tako? kaj na novi i tako dalje. Međutim, tada stana, tada ljudna dao evo u vrijeme da mrtva priroda govori naše strane, više nego ljud. Danas mrtva priroda govori više nego živi ljud. O tako? O tako? Svi aparati za snimanje, prelušenje, tora, jesu ovo mrtvi predniti. Svi. Ja govorim iznad izdjeva tom razumljivim tom, jel tako govorim ko što može govoriti jasno i presidno vlastve do govoru, jel tako A vratak, priče jer sad ovaj nema ko što su prije govorili neki filozofi, tako ne bira da Allah govori. Kaže, zašto govore da Allah ne govori? Kaže, to je postivanje, Allah se nije istorenja. Čovjek govori zato što ima usne, ima govori aparat, to tako drvo, to tako, ima kroz taj aparat, prepusta zraka, tako proizvodi zvukove, to tako? Ako kažemo da Allah govori, onda ćemo šta? Pripisati on ono smonu tala, se vjego izpoređeva. I onda se zanigiraju da Allah govori. Dobro, Ivan Grlova je telefonova da Ma Da, no, Grlova, Ivan. Suge, jezik. Zdrav prebustav. Ah, kad govori on televizija, kad govori radio, to treba bude grlova ne ljudi, ne treba. Zdrav jednostavno, da tako? A? Ima dobro, ja poradio znači samo samo beskakta znači da mu nije potreba govorna para da govori, potreba mi je samo je jedna gubna okna koja je ove zvukove koje izdobili jemite na određenu da tako izdobili frekvenci pa sad to vidio kad su ljudi u stanu napraviti aparat to proizvodi zvuk, otako, šta je da v tani Allah spane o tani. Kad su ljudi usali sad sklepati pa raz, to je proizvodi zvuk i evituje zvuk, otako, i govor ljudi, bez ikakih problema, doslovno, u svim, če ne samo, otako, visokim, hankim, uskih, ženskih, donova, sve, svoja glada, sve, sve, sve, Šta je, da stavlja Allah sana od dara. da je ljudi na danas, da je ja tako prijatelje od dara, tako? Jer imaju se napravili i nas ljudskog govora tako da je to jako, jako priplijes da se to bude kamen, da će pregovoriti i da je već govorilo da je ni zara malo ko pa nikad to variti tako da mu je celavna ziva kame to tako hajzbalillah nama to lasko vjerova lasko <coughs> vjerova lasko vjerova znači <coughs> Allah nam je omakšio da vjero, jeno, no, te, soli, no, to je sloveno الحمد لله رد العالمي تتفجر المسلمين صلى الله عليه وسلم عندنا يلاحق شوه صلى الله جروه إنه ما نترى بيشوني وتو يسل الله سبحانه وتعالى سومني توسك واتري فكاجه اليوم نعسم على إكواره وتكلمنا عزيه وتستد أذجلهم بما كانوا يكشبون دانش شمو زبتشه فيه ووستك كاردنا نسود عدان čovjek će doći na sudnjem bit ćemo za 15-anom da ne govori ali će nam govoriti njimove ruke govori ruka govorit će nam njimove ruke će doći noge je tako šta su radile šta su zaradivale pokazali življude im blimaša istamarejna reći na sudnjem dalu ljudi svojim kožama čov sredoći se protiv nas što svi je za sviđa? Ko da je? No, je li tako? Hvala enta pa no Allah on ne bih enta pa kuneši. Kažu, kože će sad reći, Allah je dao da progovorimo onaj koji daje da progovori sve. Pa u Koranu je ovo dokaz da je Allah taj da koji daje da sve da da progovore. Ali je danas dao na denalog da mnogje zbari su suće, je no, i dao je na benjalko danas da mnogi umorišu učestvoj i to tako dobra stvar. Tako. Alhamdulillah, da Allah volim da da sučnosti na upuci. Da nam podari da svijerati znanje. Da nam pokazi da smaki da je svijedio. Da nam pokazi svaku zabudu i da nam Allah tara, da smaki da svaki zabudu klonimo. Allah molim da nas sačuva svaki zabude, svakog skretanja, svakog krivog puta. Volim Allah da sačuva od dva nas samih, od dva koji dolazi iz našeg nevsta. Volim Allah da nas sačuva od bolesti naših srca. Volim Allah da nas sačuva od dva koji dolazi od nas. Allah molim da nas sačuva od naših neprijatelja. Da učim se naš korak je da vam podari razbog da nas srstvo odnici mjerstva od i pretvaranja. Molim Allahi Iskreno Tala da nas učini žematom iskreni Allahom Iskreno Tala robova. Molim Allahi Iskreno Tala da na pravoj vjeri iskrenom dinu usmrti da nas učinje zoni pričumrije na Isma'om. Allahom molim da nas učiti grijeha naša djene 교vi biceacta sjevesti enama Malyva Allah da izmijeće naše boleste Malyva Allah da izmijeće Oliva boleste Malyva Allah da izmijeće naše boleste da uputi Nastje naše Marvelki joj i naš narod Allahom molim uputi naš da da da na Olimo lah da komu je gorsi na Allahu ukuud. Olimo lah da komu je gorsi na Allahu ukuud. Dobri za tvoj komuši kobid. Olimo lah da svoj komuši kobid. Olimo lah da nas komu da nas učinu. Allah uvijeru šariah. Da ubi ilu Allahu uzađi. Olimo lah da svoj na teđara da nas učinu ali. Kviju izkušta bita Allah uvijeru. Ya Allah ušariah. Ya Allah učinu za zinu. da svoj na da nas učinu. To je Top 10 sam pačnji učinirim. Ti sam bili kao ci s resoliti, da a ko